«Я сказав своє слово!» І Михайло Васильович вивів Боголюбцева з хати. Прощаючись, ще раз пообіцяв віддати за нього дочку. З цього вечора, наче кару, хто наслав на хату Білозерських. Щодня сварки. Михайло Васильович і Матрона Васильівна почали цуратися Віктора. І того ж вимагали від доньки. Між сусідами пішов поголос, ніби до Люби Білозерської сватається у дівець. Чутка дійшла й до Віктора. Кинув усі справи, сів на коня й помчав до Білозерських. Холодно зустріла його дівчина. Благав з хати вийти, щоб віч навіч поговорити, не вийшла. «Ну чого ти, Любо?» «Нічого». «Не журися, Вікторе, буде вона твоєю», – намагалася заспокоїти Забілу, Мотрона Васильівна. А Люба мовчала. З довгих чорних вій збігали сльози. З дугою повернувся Віктор. Перемучився ніч, перемучився день, а наступного вечора знову подався до Білозерських. Стукав у двері, ходив попід вікнами, чув сердиті голоси в хаті, а дверей йому не відчинили. Михайло Васильович гримав на доньку. «Забороняю бачитися з голотою! Та він же бідний, наче церковна миша! І до хати, щоб його не пускали! Побачу в хаті, вижену разом з тобою! Хіба не я тебе вчив грамоти у Полтаві? Придане готувала мати не за твої гроші! А ти хочеш батька не послухати, то йди, будеш валятися під тином! Я відмовлюся від тебе!» і люди плюватимуть у твій бік». Старий Білозерський ходив по кімнаті, скуткав куток і в присутності дружини і дочки розмовляв із собою. «А чи я гірший за інших? Чи я не такий метикований, як князі? Он, Ярослав Мудрий, свою Лисавету віддав за норвезького короля. Анна – французька королева. Настя – дружина угорського короля. А тут... Перша донька йде заміж із за голодранця, не віддам. Знайшовся принц, а їм бач кохання треба. Та кохання ще нікому грошей не приносило. Настраждалися люди від того кохання до волі. Не висихали очі від сліз у доньки й матері. Притихли, примирилися з суворим рішенням батька. Не пускають на поріг Віктора. Кинь, горе Самотність. Віктор засумував. Журний вираз заліг на обличчі. Журні пісні лються із серця. Не щебечи, силовейку, На зорі раненько. Не малюсенький, Під вікном близенько. Як затьохкаєш, Як свиснеш, неначе заграєш. Так і б'ється в грудях серце. Душу роздираєш. Ти щасливий, Спарувався, і гніздечко маєш, А я бідний, безталанний, Без пари, без хати, Сонце зійде, я нуджуся, І заходить, плачу, Котру люблю дівчиноньку, Тієї не бачу. Поет став мовчазний, задумливий, Про що він думав? Чи міг він гадати, що любин батько? Зламає його життя, принесе стільки страждань, не гадав і того, що скоро вся Україна ще й далеко за її межами у Петербурзі та Москві почують вірші про вірне кохання, а ті вірші ляжуть на музику і стануть народними піснями, і люди приймуть їх як неоціненний скарб, і будуть вічно ними пишатися. Ні, цього, звичайно, він передбачити не міг. У Бурзні, у навколишніх хоторах і селах і в усьому повіті вже знали, що Білозерський не дотримав слова. І тепер немов якась невидима сила чатувала на кожне слово старого. Тільки Білозерські домовилися між собою, якого дня їхати купувати придане, а із хати в хату – із села в село розносилася та вість із швидкістю пожежі. Якось Мотрона Васильівна і Люба їхали до Ніжина закуповувати придане. Новенький воскового кольору березовий віз порипував тихо, набридливо.